Odričete li se sotone Odričem. i svih dijela njegovih Odričem. i svega sjaja Sotonina, Odričem. a vjerujete li u Boga oca sve mogućega stvoritelja neba i zemlje. Djerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, sina njegova, jedinoga gospodina našega koji je rođen od Marije djevice, trpio je bio pokopan, koji od mrtvih uskrsnuo i sjedi izdes na ocu. Vjerujete li u duha svetoga, svetu Crkku katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera crkve. Njom se dičimo, nju ispovjedajmo, Kristu, Isu, gospodinu našemu, amen. I skupa izmolimo na slavu jedinoga i trojedinoga Boga, slava Ocu i sinu i duhu svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.